وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم كل حاتوا برحانكم إن كنتم صادقين بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ما سبق باكې امور مسلمه ذکر کول د پاره د ادب چې اول پابندي د مانزه کې نو پتا کې به تابعداري د دا او داخل ذکر کو ذکريو کو چې هغه تاسو را دشمني کولا د وجد حسد او د بوغزنه نو الله خپل پیغمبر صلی الله علیه و علی وسلم ته خطاب کو چې د دین مخ او اړوا درګزر ورلوکا دې پرې د خپل کار کې حتا یعدی الله به امره چې الله خپل فیصلو کې زکا الله پارسیس قدرت والده استاکار بسی پابندی ده مانزبه کے وعقیم السولا تاوات الزکا پابندی ده کول د مسلمان ده پارا لازم دی زکا قرآن کی اللہ وئی ان السولا تا کانت علی المؤمنین موقوتا مومنانو وباندی موزه واخ بو واخ فاس کړی شوی دی کم وخت دا یاده لپاره مقرر دی یو زموسته موزه زموږ د مرزی دی نماز بخین موزه یرا اوس دولس بجی دی ودبشم چقدر بجی را پاسم بیا با ماجی... او با او دا دا و د ماځی دا دا او داس بو کم د نماز بخینا کاو موکم بیا د لس منټه پس د ماځی کرا گئی یا د ماځی کرا غو موزه داسې وخت یو کم ما جنور بغه غړاده باغه ودس باندې اوسره ما خامو یا د ما خاموس دومره لیټ کما چې د موستن وخت داخل شي نا کتابم موکوتا قران وای وخت وو فرض کړی شوی دی کله چې د موص فرضیت راغې د جبرئیل امین علیه الصلاۃ والسلام حدیث پاک راځي چې راغې نبی علی السلام فرمایي امم من جبرئیل ممله امامت راغله د جبرئیلا کل چې اذان وشو نو سم دستي د سحر یعني بس دومره وخت پکې د سنت وکړو بیا په دیمه رضوانه جبريل امين لېټ راغې دا چې وخت کې چې بس لخت پس نور نو راغتو او به مزوکو او بدره مرزبان داسې وخت راغې چې د باخ کافی وخت شه او نور لمپې مو منځیو کو خیرل امور یوڅه دا بهترین وخت دا منځنه دي لکه عام طور باندې چې مونځ باندې شي داګه رستو چل انوګټه پس خلک جامې لودري کی دا بهترینه طریقہ ده لکه باندې اعلان شي مونځ چې وخت داخل شوی دي او باندې وাহি دا اوس په دې خبر ازان بو کوي اکثر باندې ټیم نمک کې ویلې کی باز خلک په بعض, بعض جماعتونو کې چیرې زمخ کې بانګو واما نو خلک به فلانه خسرې دي د وخته بانګوي دا, دا مسله یاد گئی د بانګ سلور ځله اول الله اکبر دي که یو الله اکبر اون د ټیم نه مخ کې وې چې ټیم داخل شوي نو بانګ به با یا وای بانګ نه دی وشي لکه سلوح لو خبره ده چې دوی الله اکبر اولا تیم نا داخل شوی او لا ټیم نه داخل شوي او دوی هم د الله اکبر کې ټیم داخل شورس بانګ دا نو دا بانگ باطل دے زکا دا غلط گوائی کردے ٹیم نو شوے او دا بانگ ہوئی نو کتاب موقع تا قرآن ہوئی وقت مقرد شوے او زمان کیلئے کی دونی منگیٹے بانگ گونا ہوئی پا پیشمنی بانگ گونا شروع کی لا سبای صادق نی راختے او تا بجا ماؤ کی جمعات نو بار روزی ابل پیلوٹس بکر بانیو اے صلاح تو خیرم مینم نوم فائیودش اللہ وقتی دے نو دا طریقہ غلط آدھا ب نو پابندی د موس د مسلمان د دا پاره داد یو زبط او د نظم تعلیم ورکي او دله امور مصلحه وي او ما تقدموا لانفسکم من خیر تاسو چې خپل ځان لسه مخ کلیږئ یعنی عمل صالح کله چې انسان مورشي نو درس درسیږي نو مخ بریته شي خپل خپلوانو سرزی رونا بایگان زامن رشتدار تول روانی سو خپلی سو خوشحالی خو بحرال مگبری بور کبار بوری لارشی دوین دسر عمل دولت زی ده جنازه کٹی داغی دا ده دا پاس سادری لانده کئی پروتی پتکی گن سیزون پاکت کپ راتی او درین دسردی سر خپل عمل زی چه د دنیا کسی کردی دی نو کل چی اخری لمحادراشی نو دو واپس شي کٹ پوزے پٹکے سادر اغا واپس چی او خپل خپلوانا مواپس چی کم شیع چی بادگی کی اغا عمل لے اوس کدہ عمل د قرآن او سنت موافقو خفروہ و ریحان قرآنو ای بیا خوشال خوشالی دا او که عمل د قرآن او سنت موافق نو نو آملتن ناسبہ عمل وکړې ستوونه به په عمل باندې جهنم ته بهسی د عمل قبل دوه د بارا ان شاء الله رس نو داغه وضاحت کو تجدوه ان الله عمل کې الله سره به وو می دا مو آیا چې ما دا عملو کو ګز دین الله به خبره ده او یا دا معمولی کار ده ولو گناه حلوی گناه تا لار سمای کار زوم ربهترین اوچ خشاگی او اوغاټې ړېغ ور ناخ ه خله خل پهله لاندې ککیدي بیا لهې ورته کوي لاسټ کې غزونونه را جمعه کې چې هغه ور والی نو بیا لرګې ور خللي نو د پرسی وړه نا وی ناله لالار سمی ته چې وړه نا کې مه دا خو وړه غ وه دا وړنا ده هغه وړه وړه را جمع کېږي لوی گونا د لار سه نو نه بیا به تاال ل ګنام لکه یو سرړی حرام خورري. نغلا به 200 روپے کوله یا د 1 کروڑ روپې کول یو شی نو نو دی یو مله دا خو په 200 روپے دینه دا کی چاله سپته لګي نو ماشوم چې دغلا تلس دګي ولا کور نا د شرګې گئی پټکی لاشي به د کواندار خرڅه کی نو بیا د شرګې پسې ګرځي دا بکله کی نه وګي بچي نو چې بیا خپلې شرګې نی بیا پردې په ډیران نسی نو شرګې به خر نو بیا وساروي خرڅي بیا موټر سایکلې پټای بیا به کار شي بیا به روند شي زګه وړو کې واقعي چا ساده بونو کو که شریمن د خپل اولاد تربیت په دي طریقو کو چې بچي زتا له 2000 روبې میاش در کوم استادجیب کې د شلو 2000 روبو وله کم دي نه کم پلار کړی دی که شری خپل بچي تاوګه ته چې بچي زما آمدن د سلويختو زر نه وي متاثر د لګرو موبایل شکی متاثر د کم دي نه راغی استاد د آمدن سره کل کوم راين او کلهم مسؤول ان رييدي پتہ زګريونه گهبان او استاذو نبا د خپل بچو بارګي د بوس کی یو بلار نه کوي وی نو مثال په تور زه بچيله 200 روپي چې خرڅه روزانا نو ته ځان له په 200 روپي کې شن موټر سایکل څنګه اغستري د 300 روپو هدا ځان لې کوي او دې یار دو سه رځی کله شربت کله کله پیسس کله د سه په 200 کې سپادی کیږي نه د مورسیکل د په 200 اغستو چې کم خاون د خزینه ته پوس دا اوکو چې ماغه ته پالکو ساګره وړو او تاغه په پکړ دغه خرته وا معاشره په سمي حرام به مونږ نه کړو خو بسم الله چې به رولینو حرام الله بسم الله او حرام الله بسم الله او ایمان د الله ورو مخه لوی حرام دی ته بسم الله په حرام بسم الله او دې خوراک څه چې حرام کړي مسله دا دا چې ته دی په پوله باندې وړو په لوکي ناشته کزای حاجت تا د اودس د اوچولو د پاره د ریوټه आवाज استا اوس کده دی په ټی حدود اوږدې او ته پروان اودس چې نو خدا کچري د دې په ډیو حدود لړندي نو په دا کزې اورېږي د لوټه دی په ټی کې ورته سبب د دې ته موسکی په رضای خو راځي تر وړه سوچ کو الګو غبرې دنیا دا خو دروشو ګچنی بوگو ثابت راځي روزې نه ولی پنه ولسګنته ماخامه ماته په حرامو کې دنیا غلغلې د مله یو ټنګړو غریس روزه په حرامه کې پر دې ګنې را مات کړل ګندې ری دی جوړې کړې دي ولس ګندې روزې ونی وخمابه په حرامو کا چاته تبوسو یو سره تهجد لپاسی خو متر له پېژوانه چولې دا سلیر زره سلیر سکرو اوه واه مغلا کوي دا زما حق ته پرده هکو دي د دې مبارک مطلبuski کرا کی دا حرام دي پدی باندې وبد ټین کوي تخی جی ته بیا ودس کې چې کومه وب په حرام وبجلی او خته باغ ودس نیږي کپڑے وبدلو انزلی هغه نه پاکيږي اسری کې وبدلا پلی تشوی ته په مصلو ودرېږي اگر نه آتا چې هغه حرام وبلا دا مکو غنا ہندوستڑے خدای ناراضه اسدا کې ګنا له مونږ ګنا نه وایو تجدوه ان ذل لا د عرص په تا الله کسو مه الله بدل یو عمل لا مر مغامق کی چې زه مه بندسته ټول عرص مه قبول کړی دي خدام کې او دام کې دغه امانه یریږي چې الله او اخو مخلوق هک لاندې کې ار عمل جده ته به الله سره مو مه الله استوس عمل باندې لیدون کې ده اختیار په عمل کې لازمی شی چې مون احتياط کوه هڅه وسه ابو خدانو متل کوي وای میروس خپل وس باندې پړ دے او قران کې الله وای اوستاس لموس کې مقررات کې مې دی لا يكلف الله نفسا الا وسعها الله هیڅ یو نفهمه بوج نه چي سمره داغه طاقتې خدانو متل کوي سمره خرګي دومره بارګي نو سمره د ساده ایمان طاقت ته هغه مرته د ګنازه نه بچا اتقوا ولو بشک تمر نبی علیہ السلام ویده ور نزان بشکای اگر کدک یوری سه حصہ وره الله بلا رکنه ور کوی مست لازم مکمل با نه الله لدون کې وې اوس دا غې دې غلط رسم مراد کوي چې يهود چې کوم دې اغه عالمانو قالو اویل بدی وقالو اویل بدی لن يدخل الجنه هي چر بجنه ته نه داخليږي څوک به داخليږي من کا نخودن او نسوارا یهودی نو دیو بجنتی او ک نصرانی دیو بجنتی باقی څوک بجنتا نزی ولی چې موسی الیم نه الله وی تلکا امانی هم دا ابس خیالات د دی دی امانی یو سره په خیال کې بنگله جوړای سوچونو کې بنگله جوړای نو تلکا هم دا ابس خیالات د دی دی الله ورته کل هاتو برهانکم ورته وایا را دلیل پدی خبره باندې چې جنت ته يهودي او نصراني زين كونتم سادقين کتازه خپل دعوه ګرځتيني يې پدی دليل پيش کوي بلا من اسلم ها بشکا ذيب جنت تا من اغ اسلم وجهه لله اسلم وجهه لله چې هغه گردن کې خدا الله قانون تا او د دې مثالونه د نبي اسلام په زندګۍ کې یو خوځ غلاو کا جنوم فاطمه نو ایمان روړ او غلا دا به ثابته شو قانون د نبی رسول او د اسلام داو چی شوا کوا. صبح کوا حد دا چې غلا به ثابته شو الله سبحانه کټ کو سمو کو الله سبحانه کټ حد د اسلام دی پدیبا نه شیخ القرآن دا ویسا الله د قبر رحمتون نډکی دا غو خسته بیان دی و باج خلقوی جهاد د اسلام دا حدود په اسلام کې لګه غلوشتل زناکار سمسارول د غل نه لاس کټ کول دا ظلم دی اغل نه یو میسر اور کړي غل چې خلک غولي نو انسان کور ته راځي بس شي دروازه واني او یو سره چې په دیوال راوړي د اخو انسان نه ده کنا یا شرمخ شرمخده یا بشوګي وې نو بشوګي چې په دیوال راوړي نو خلک یې بکا نیو او په کولي چې په په په کله انسان وو سړی بچی خو ور बैठक وله بابا پر پراغله دریم غل <سؤال> دا زما دې نو بقا دې زما چیب کې نه نوځي چې د دې چیب د نوځي داله شو غڅه وي لکه کټ کې شي پر دې چیب اسلام شي دا حد کچردا زما خپل لاسه خدا په زما چیب کې کنه زبر خپل چیب نه سره وباسم چې د دې کې کوته و ام ده خو ته دې چیب کې کوته و ما نه چې چې داله ستل کټ کې جغزه لوګ دیګينا داله شو غڅه وي اسلام ده شوی او هو محسنن چې دیم واحد وي د ټولنه اهم شی هغه څه دی چې سر خالص د الله د رضا د لپاره واحد وي چې الله هر څه کول شو مخلوق اسم نشو کوله یو ظاهری اسباو باندې کول دي لګوس دتم واحد نه وي یو سره ایلیکټريشن مده د بجلی په کار نه پويږي او زمما په الله توکل دو ګرم او یخت وړ دارونه نيسي انجام به سي د رکسزر پر توکل په الله باندې کوي مړ وشي کنه بجلی به ونيسي یو سره د لامبو ولا نو ورزي او زمما په الله توکل د سمندر له دریاب له وردانګي نو او به به کال باخه ګوري کنه میا نو بخوللي توکل د د نوې اسباب به استعماله ته اوېلیکلیشن نی لکار دل درزینو لاس د پلاشت دستانې واچوا په لاس رواه والا ټیسپم نواله به بجلی کار کوا دل اسباب وې اوس یو سره یې زما په الله توکل دی بجلی انجام تیګي انځم به سي به محسن اوب چاته وې محسن چې دا الله پکارنو کې دا خلی بس دا الله خو قدم چې سیو کل الله پورا اولاد الله ورکه چا تا زامن ورکی چا تا لون ورکی چا تا براغ ورکی سوکشنڈی او قرآن پا دیکی او لفظ ذکر کرده ده او یو دی یحبو لیمان یشاو اناسا و یحبو لیمان او یو زوی جو هم زکرانا و اناسا و یجعلو مان یشاو اقیما اللہوی در چا زور را سر نشته یحبو زمای چی خوخشی چالن ورکم در چا را زوره نشته. هيبه ورلی شي د خپل مرزینو چاله ورکول او اولي اناس وروړل لوري وروړل ده ها کې اول ذکر دلور دي د زوینه د قران مې ویي حبل مې شاو ذکور ويحب لمي شاو اناس نما قران ویي حبل مې شاو اناس چې چاله خوخ شي داغه خوخا ده چې لور ورکی او د چا چې خوخ چاله خوخ شي نو ژول او یو زوی جو هم زکرانو و ایناسا چالا گڑ وڑ ورکیو کالی زوی کی گی بلکاری دول کی گی ویج علومی شاو اقیما سوک چی دا خوکش نشندیو کرزی سام دم بی ڈاکٹر اللہ ابوزا و ایروغ دے دا بچی نکی اس دا بچی نوار کول دا چا کار دے دا اللہ آگا بند کرد دا سی داکٹران چی آگای خل کو دا, دا بچو علاج کئی شرډی علاج کې اعتراض شته او بچی کې یو پرشن دی خپل بچی نه بچیو ورکول لچا کار دی دا الله دا بچی غسل لچا کار دی دا الله و ما کان لِنفس ان تموتا الا باذن الله کتابا معجله ایس یو نفس لن دی په کار شي هغه مرشي مگر باغه مقرر باندې چاغه ولا مقرر کړی او القران وايفه اذا جاء اجله كل جنترشی لا يستخرون الساعه ولا يستقدم مې ومن مخکې کېونه رستو کېږي بیل کول پغه فکس ټایم معنی وایي بس دا د الله فیصله ده محسن هغه چا دی چې هغه هر شی د الله د مرزي موافق غړي چې اختیار د چا دی د الله رزق څنګه مخې استا نصیب کی نشته نو اللہ وسل بانی غلی تعالی جوڑی گی بغاغ و دے درسی سو مصیبت و راشی داگی دوجہ بتا اگر زک پری دینہ به خوری اس دستان نصیب کی نشته تا بخبل لز بانی تیار کر خمسیدار او دا به خوایشی جنم وسرسلاتم جوڑو من بوسر جڈی کوم ما پپسی سر سکم دا بو کوم دا بو کوم او جی این و خراشی استا نصیب کی باغنی نو طالب یوبانا جوڑشی چی سمنی دے کفیل ٹی لونو ورہ کس راشی بار بوسے بس خبر ختم علاکان روڑے خوری تجرائی څه په کې نصیب دي؟ دې ډول قضا او قدر په سره سوق کې الله څه نصیب کې څه لیکلي تباخه لري؟ هو توقو ده خير کې دا بنومې چیرې که څه دا شی خو مرغور په سیوا بچي نو جگدور وي غستا کې قسمت کې لیکلي نه دي سږه به بچي تا په لارې نشي او چې هغه که نصیب کې لیکلي بچت نو نوتبه بیا دلنده غشي په ځانې لوزې خو پیسي به ختمیږي نه ولی برکتوبه کې غاټ کم مال کې چې الله نو وي او دا الله بنوم تور کې یو خير او برکت دی دانا چې ستاسو د ادیب کې 1500 ريال لري نه او 1500 رشي دا 1500 دا 1500 ورنخه کار کوي بس دا کار به ځینخه کوي 1500 او ګور الله پاک دا قران چې ته ګوري کنه بتا ته خلخی اول ویدہ دنیا زمادہ الله ویدہ زمادہ او مال او بادیکی نو ټکو بخلاوازکی مړ بشیل بیا د پیسو خیرات نه کئ نو چې زمادہ نو مال یې ولې نه راکئ الله ویدہ زمادہ نو ماته ولې نه راکئ بیا ویز ډیر سختې مړه اسی نه راکئ نو کرس خیرات کنه منزل الذی یقرذ الله قرض حسن تاسو که سوچئ چې الله له قرض ورکی او قرض داسي ف یزایف له الله جبې د چن کم تو څنګه من جاء بالحسنۃ فلهو شرم صالحہ چا چونی کیوکا الله ولص او قیدا غی بدلکی د حسن بصری یو واقعیه مشهوره واقعیه دا دو وروډای بکړی د کور کې کور کې خپل کور والے دی ملمانه دورالل کسان سلور شو وروډای سو دی دعا پریشانه دا کوروالا چه دو روٹائی دی زمانو دا خواهون نکی گی دو ملمانگرالالپخواه غربتو دا سه خونو کنا یرا سوکو دیگه دروازه چهوٹا کولا وزیبر آره خودی امو باقا زا دا باگی لادری اما زا مخبر زان لینه کی گی و باگی طالب راگه امام بسری حسن بسری روٹائی رواگست دوارا طالب لیور که کور خوش باتی شو الله اکبر خزا او طجی بسړه زما اوستا خزان ل خبر را داخه د ملمنو اوی ما الله سره سودا کړی لکه ساتبل دروازه وټکی دا یو وی زرا درستخان کې روټۍ تړلې دي دروازه وټه کولا د داد بس بصري کور دیو مالک ادارا کړې دي اېشمار یو او د وادر سره ورو رکل اتل سوختی سو اتلس رسدهامه بن کو نوکر لوي بچيخه تاشي ويده زمون د کور ندي خضروي دي بس د دو په ځي تا لسراغه او زمو بیکار کي دوته بهسه کي ي زم ما پیغمبر درو غوينه زم ما د الله کتاب درو غوينه ما دو ور شل براکاي اطلس وليوالم اطلس وليوالم اغير روټه واپس کور ته وړي دي مالکيته وي تا خر مالک ورته وي تا واپس راړي و یاکی وشمار لی، اممال ای و بس را گی، اوح اوح ای تاتا خما دانوی دا نوری او سے، نوری ترا ہے بی اوشمار شل دی دازمون بی، ما اللہ دو شل برا گئے، سنگتی تاتا اللہ سوالاً، دیتا سوالی کی گی؟ یقین والی کی گی، اکی در توحید والی کی گی، بچا یقینو؟ ڈاللہ، او قمعوت آوے، چی دو خمون کاردی، خو دیم المنو لکو بیورگا، شرمیگا بنات، داغی یقین پاللو زگنن داغی نون چمونغه خلو پمو ویختو دریگی داغی ایمان پاللو پا زما اوستا ایمان نشتا زما اوستا ایمان پر روپی پر ڈالر پر ریال پر پیسو دے کزلس روپی دا الله بناو وانی ور ورکم نو زتین اخو 450 روپی جوړیگی او زما دس بچو د دا میاشت اش درې وره حسابت خرچه در ولید الله بلاف کورکم الله ایمان الذی یقرز الله فتازوک زوخته کی الله لکرزورتی او الله وای دا سينه پر يزايب لو زبه تا چې ما سره کړيدي هغه بدله د چم کما کلاوي وای مسل اللذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کما صالحبت مثال دا هغه کسانو چې هغه خپل مال دا الله لپاره کې خرج دا دی مثال په شاند هغه یوی دانی دی دا غن مو دا نه مونږو ګرو ام بت سبع سنابله داغین او تیقی روخیجی جنبک روخیجی کنا مونگ دلیغ غنم کنال که کرو او آغا بیا اوما وطمان که کنا مواللہوی سبا سنابله اوگی او بکی روخیجی فی کل سنبو لکن مئت هر وگی جسل دانی دی کارلی خطاییو دانا دا سوشوی او سوا یو دانا با په. با او سوشوا, سوشوا. واللہو یو ضائفو اللہ دو چنکی نو باجی بوته غړی هغه سوار لسته غره وکیږي سوار لسته وشوي لمی شاشه لږ خوښ شي وسدا زما او اسدا پنجه باندې مناسبه را زمانی سمردا الله زړه زاده دومره باغسی وکیږي که ما د جمع پرست د چنده ټوکري راشي او ز سرک تکم سرک تکم دل سرو په نه میاش کیو سړی د جمعه په چنده کې لسرو پې نه شو ورکول دل مرق دی کنه پکار زه کوم چې چونګو بوکی دی دوشي دنا څوار روپې به شیل لوبه یې خلیو درازې دوا چی او میاشکې سلور جمعې دي د 40 روپې جمعات ګنشي ورکولې جمعات کې تاله لاټ لگے ده لې پکې ده لگے ده او په ده تاله کې دي یو بي اس ده تاله کې ده د اواز لپاره لوډ سپیکر لگے ده د یو د ګرم تنظیم شې وې ده په 30 روپې نشور ګولې له با څو درکای یقین نوما سر چې کومه داسو روپې دا بنبې شي او دا ولا پته نه شي چې دا لږ دا الله بن نونبا مې ما دا نبه په 190 کار گئی دا ولا پته نشته دې ته ولې کې توحید او یقین محسن او سړی لا چې مره بارسه د الله دی سړی نبی عليه السلام اعلان وکوه jihad tazu د jihad ما مخکی دا وسر را پیش کړي چې چاله ثوره والو جالس غره والو جال سربی والو چاله 달 هر صحابی کورته روان دی چې زوم مخله جما کونجی د نبی رسول الله بخدمت کې پیش کو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لاړو د کورتور ټول سامان راځم کو په دوی تقسیم کو یو وی شعراله د نبی رسول الله مخې له کې خدا اذا الله حبیب دا دوغ مرده دو طرف ما رضی الله تعالی انو ی عمر کور د سپر خودی یو جهرس می دوه سیک کړه له یا وې څه مدل تر وډه دا یا وې څه م کور بخه دي دیګي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی انو پښا باندې سامان راووله ده څادرګي کی اوراغ نبی اسلام مخه لیکي خدو نو لوږه نده عمر رضی الله تعالی انو ډېر لګوله سامان کی خدو نوی درس باندې د تاسو کې ابوبکر جی تاکور کې سفرې خو دل د الله او د محمد رسول الله مينې مې پر خو دي باغی جسودی صدر کیدی قسم مې دې پر خو دي ايشې مې نه دې پر خو دي دا یقین بچاو الله باندې سچي وګما راولې دي روپي وا یو لاکھ و 500 سره وې سچو او دې صدر کیدی ته چا نه پټ بنا دي عمر رضی الله تعالی عنہ نبی ابوبکر اغه دځه خلکو از ابو هريره رضی الله تعالی عنه د نبی رسول سلام خادم ده په مسجد نبوي کې نبی رسول سلام سره ده هغه فرمای چې زه یو ورځ انتهایی اوګه اوما خبره کنټرول نه اوتی وا ما راجه اکای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دربار ته لارشه مهمان دو سړې دې مل مدو سړې و خامخبه د خوراک سي کومال کجور مل او شي درې زو نه مې څه خورلې نه دینو مې زنه بيره سلام سره کېناستم حضرت کېناستو او زم کېناستم مون خبره اترې کوو دیګ یو سړی د پيو پیالا راړه په پيو پیالا یا کاسا یا جام کې پي راړه ابو هريره رضی الله تعالی و فرمایي چې زما درنه خوشاله شو جاده خپل اسکی اولنا دا هم مهمان دوست ده لازم به اول ما راکاين بس مال کافی دي دا په یمالو کافی دي چې جام کې خدای شو کس لاړو نبی رسول اب بکر حضرت ابو هرره رضی الله تعالی او ابو ابو هرره اصحاب سفره ولا اصحاب صفه د مسجد نبوي طالبان قران به یادولو به پلا را به مورا به کورا به وطن بس جماعت کې بناستو چبوتراوه د غاچو باغې بناستو د الله کتاب بیا دلو د سلام اسلام حکم هغله خپې د پي یوازې زمانه کې گیږي د الله حبيب او د الله رسول دیم راولا لاړم هغه سم شراحیده عقاید نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آواز کوي اوی د سکه نسل دایره کې د الله حبيب دل تناسته جام پروت ده زه حضرت تم ګورم جام تم ګورم نبیل سلام ما توی ابو حریران دا جام روالا تو خوشحال شم چه ما تویوس دو روایتو که رازی ابدا من یمین دا خیطر حد او دویم روایت که رازی ابدا من کبیر دا مشر نشورو که دا دواره طریقی سنت تی چه سست تکسیمین و خیلاص نتکسیم شورو که دام سنت طریقه دا پا تازو مشر در رنبید آقا نشورو که سنت طریقه دو خبرې مولا پا دی حدیث کی سرگند شوی. ازا جام روالا ملخمی نبی خودتی ورکا مجو اس کا. دو اس کل زوال آوی ساکیم دنمی جام واغستو نبی اسلام بی بل لورکا. بل اس کل چکل دو اس کل بی بل لورکل بل لورکل داسی طوغل ختم شو. طوغلو په مڑا بانی پا اس کل جام جی سات جی سیتے و آغستے نبی اسلام وی جی اشرب ابا حریرہ او هرره اوسو اسکا زه ځه خدای دې وروزه وګيوم نو ډوګي مولاماتي کې بسم الله مې وو جامېونی و هغره تاغله تاغله تاغله په ایموسکه چې کله زما حواس مرشو او ملوګه ممرشوا جامې خلنه لری کو نبی اسلام مسکه شو ما تبيو چې اشره بابا هرره دې اوسکا دې بیا د نبی اسلام حکم او اگر دغه وروته د ټولګمال یاد او بیا جا خلنه کو چ څومره ماکه راتله عمره په ایموسکل بدرهم دل نبی رسول الله بیا وې اشرب ابو هريره ابو هريره وسکا یزور ته چې الله حبيب الله اجدوملجا نور زینیش ته ګنجای نشته د دې رغله او د الله حبيب ما نجام واغستو او بیا خپل په وسکل دا ایثار دته وې دې څه وې ایثار چې استغفله او سيز ضرورتي بل له ورکی که یوکه جنگ دې مسلمانان او کفار جنگی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ زمونگا استاسو روحانی مور اغا جنگ کی ده نبی علیہ السلام سرده جامو سرده او بوده او په زخمیان اوبانی او په جنگ کون کو مجاہدین اوبانی اوبا گرزی یہ صحابی ده زخمی ده دا کفارو دا طرفنا پا گزار لگے دلے دے, دے او دا چې چی قطر اپری ہوتے او قریب الموت تے آواز کئی الما الما او دی او با پکار دی ام المومنین جام برا دکو او دی صحابی لرازی دا چی دا او با والا دکا وقتی لگو نے فاصلہ که بل کسپ روتتے اغم چگوئی چی ما مالا او با پکار دی دا صحابی ام المومنین لگوئی چی مورے زما گزارے کی او زما أم المؤمنین فرمای چې ما جام واغستو او دیم کا ستورل چې کله دا هغه ته ز جام ور کوم نو دا هغه نه له غوې فاصله کې دیم صحابی شدید زخمی نه او هغه چا وای ما مالو به با بکارد زکه وخت د زن قدم به هغه وای چې مور زما گزاره کیږي او به د دېمر مرګ لیو وسه میدان جنگي زغه دیم کس کس ور سیدم؟ چما جامونیو چما ګټ دا دغنا روح پرواز کړو وفات شو زه را په مر نشم چې دغه وفات شو خدا مې مزنه چې اغم الله لا محبوب شو او دا د دویم ممر امنډه کې کستا چې رالم اغم شهید شو او جام د حضرت عائشه رضی الله تعالی او ترح په لاس کې ډک پاده شو مو دا بد شو مو دې په بل دمخه راکاګو ولی ایمان نشته یقین پر رب لاندې جوړ او روټای مړول نه کوي مړول الله کوي چې سرګې نه هاري زړه دې دېګ دې لا مخې لبرود نه مړېږي چې کله سرګې دې راب مړېږي نو باغلو کو نسس کې برکت دي چې رازدا چا د خوې په زه بسو کوم نو زه بسو کوم دې کو زمونږ یقین پر رب نشته ها مال الله راکړي زمانه وګړه طریقته جون دادا چې زلان دي ځان لاندې به ګوري کله میاش غټي نو 200 روپے را سیګریټ یې غوښه را دي تمو غوړې کم دوه لا 200 روپے میا شخنی بس هغه د خوده مامله ده دا غه تقسیم دی کته الله سره جګړې کول لته یاري چې د لټول کو ورګي او مال الله راکې نو ورزده مخشطه بندنیم نو دا خو طرف سره جګړه کې ها زده دی لا کو قابلیت نعمت 50 زره قابلیت نعمت خلاصتا کرن ډیر لري دته راکې نو تب یو غوړہ لئن شکرتم لا کو شکر مو په او اونا شکری موګه نو اېناذابې له شدید بیا زما عذاب سخت دی د رزق مخ کې دی اعتماد او بچا کې په الله باندې لا ري او موسی او داغه مرګري پورې کیږي او فرعون او داغه مرګري ډوبېږي یقین په لار نه وبکار یقین په خالق باندې پکار دی چې دریا بوج کو او ډوب کله د مې کار دی شي ازمول یونس غیر د فبروت ته الله ولوی اڑ رکھےونه کې غره بس څنګه یونس علی السلام اغنوله کله نه پیغامواله او ډارې کېلته ميده او درې ورځې پسی ولوی بارې ورغورلو لاړسه دریابنه باروزه ولټه وکا هغه چې ایکو حضرت یونس علی السلام بار ورغورلو درې ورځې چې هغه جسم نرم شو الله ولوی ځما قدرت لګور زو وسایل برابرون کنه الله به زړه دکد بوته زرغون کو دکد بوته ویږي زر سورې چیزا ما پا حبیب بانی نور اونو لیگی کدو زرگون شو په یونس علیہ السلام بانی سو رہو کنی نور نا بچ اسباب سوک جوڑی اللہ خور ما او تا پا یکین کهو محسنون چست تابدار دا سنتوی اس او با محسنون کی ابن کسیر ان با دق زیبان دی لیکی عمل متقبل شرطین عمل قبل دو د لپاره دو شرطونه لازمی دي دا په خامخې یو ان یکون خالصا لوجه الله چې دا خالص د الله رضا ده په ری اصلي خپل کې ناشو په کلی کې جنازي په دې جنازګا کې په جنازه کې دصل و نواله بزرګونو بور خلکې په دې خلکو کې شوم خلک د الله رضا ده په راغله یومنا یا زما بمواشرکه سي عزت دي نو زه دي دا راغرم چې خلکو یې جبراورو څومره راځي دا راغلو کوم جني عليه السلام وای چې سالوي کسان يا اويا کسان بازارای باندې الله له دریږي چې الله دامل او بخي نو زه دا غي دوځي دامل بخم خو هغه اويا کسان به پیدا کې کوم ځکي اخره ابو بکر صدیق مشانه کسانو د عمر فاروق مشانه کسانو ما اوس تاخو دي دا راغليو دناجی گیټ کې چې د مړي کورواله مې وي د د ارلودن نا راکای نازم کېګم نا ام بي کېګم نا مې مې کېګم نا جماعت کرا لاره نه کافر مولا او ظالم تکریر وکړه دا ولي زمون یقین پرب یو چې یکور خالصا لوجه الله او دویم ان یکونا موافقا لسنتې دویم د نبی اسلام په طریقه باندې هر عمل چې په طریقه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شریعت موافق و هو محسن به دا دار الله دی فله اجره عند ربه شرط له غولو چې دغه لپاره به اجري پنس د الله ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون نبي یرا په دیوان دی راتون کی وق او نه په دی رم جن شي تیر شي وق پسې اینده وق کی به یریګینا چې ما سره الله سکای زما ایمان کامل دی الله به جنت تبوزي او تیر شي کاش کما داسې کړی به وقالو بدي لن الجنة نب مگر هودن او ویل بدي ل دخل جننتته نه به د داخلېې جنتته الله مغرغڅوکو کاناجیوي هودن دي او نصوره او یا نصراني دلکه اماې هم دا خیاات د دیدي دی کل هاتو بربحانه کوم ووایه پیش کوی دلیل لرائ ان کو تم سودي کین ک چ تا سرشت بالا پیش من اسلم مجهول للله چاچی كي خدا قال الله تا او هو او د تابدار د سنتو فله اجرو نظر پر بدلبای ان ذرب بي بنز الله ولا خوف عليهم نبي رب باندي او نه بيدي غم جي ولاهم يهزنون او نه غم جنا واخر ذوان الحمد العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء وامام المرسلين اللهم وفقنا لما تحب وترض اللهم وفقنا لما تحب وترض ربنا لا تزغ قلوبنا بعد الذي هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسن وفي الاخره حسنا واكنا عذاب النار صلى الله